47. Conflicte între generații divine De la prima traducere a textului Hurit-Hitit s-au remarcat analogiile pe de o parte cu teogonia feniciană, așa cum era ea prezentată de Filon din Biblos, și pe de altă parte cu tradiția transmisă de Hesiod. După Filon, primul zeu suveran era Eliun, în greacă Hipsitos, cel mai înalt, corespunzând în mitologia Hurito-Hitită lui Alalu. Nota 7. Câteva fragmente din istoria feniciană a sa au fost conservate de către Eusebius și Porfir. Filon afirmă că el rezumă scrierile lui Sanhoniaton, învățat fenician, care ar fi trăit înainte de războiul cu Troia. Închei nota. Din legătura sa cu Brut, au venit pe lume Uranos, corespunzând lui Anu, și G, Gaia. Brut se scrie B-R-U-T-H. Urano se scrie O-U-R-A-N-O-S, G se scrie G-E. La rândul lor, aceștia din urmă nasc patru fii, dintre care primul, El, El sau Cronos, corespunde lui Cumarbi. Ca urmare a unei certe cu soția sa, se încearcă să-și distrugă progenitura, dar El își făurește un fierestrău sau o lance, îl aruncă pe tatăl său și rămâne suveran. Nota 8 Abia 32 de ani mai târziu, el reușește să-l castreze pe Uranos. Cele două acte, castrarea tatălui și cucerirea suveranității solidare în miturile Hurit, Hitit și Grec, aici sunt separate. Închei nota. În cele din urmă, Baal, reprezentând a patra generație și corespunzând lui Teșum și al lui Zeus, obține suveranitatea. Trăsătură de excepție, el o obține fără luptă. Până la descoperirea literaturii ugaritice, se punea la îndoială autenticitatea acestei tradiții transmise de Filon. Dar succesiunea generațiilor divine este atestată în mitologia cananeană. Faptul că Hesiod vorbește doar de trei generații reprezentate de Uranos, Cronos și Zeus reconfirmă autenticitatea versiunii Filon-Sanhoniaton deoarece acesta menționează înaintea lui Uranos, egal a nu, domnia lui Eliun, egal a la lu. Probabil că versiunea feniciană a mitului suveranității divine derivă din sau a fost puternic influențată de către mitul hurit. Cât despre Hesiod se poate presupune că a folosit aceeași tradiție cunoscută în Grecia, fie prin intermediul fenicienilor, fie direct de la Hitiți. E important de subliniat caracterul specializat și totodată sincretist al acestui mit și nu numai în versiunea sa hulito hitită în care se află de altfel numeroase elemente sumero-acadiene. Nota 9 Conform numelor divinităților Anu, Iștar și poate Alalu, un zeu Alala figurează într-o listă babiloniană ca unul din strămoșii lui Anu. Închei nota În nota asemănător enuma Eliș prezintă 1. O serie de generații divine. 2. Bătălia tinerilor împotriva bătrânilor. 3. Victoria lui Marduc, care își asumă suveranitatea. Dar în mitul mesopotamian, lupta victorioasă se încheie cu o cosmogonie, mai exact cu crearea universului, așa cum îl vor cunoaște oamenii. Acest mit se încadrează în seria cosmogoniilor care comportă o luptă între un zeu și dragon, urmată de dezmembrarea dușmanului înfrânt. În Teogonia lui Hesiod, actul cosmogonic, adică separarea cerului, Uranos, de pământ, Gaia, prin castrarea lui Uranos, are loc la începutul dramei și declanșează în fond lupta pentru suveranitate. Aceeași situație în mitul hurit hitid Cosmogonia, adică separarea cerului de pământ, a avut loc cu mult timp înainte, în epoca zeilor vechi. Pe scurt, toate miturile care relatează conflicte între generații succesive de zei pentru obținerea suveranității universale justifică pe de o parte poziția exaltată a ultimului zău învingător și pe de alta explică structura prezentă a lumii și condiția actuală a omenirii.